רדיו קסם, 106 FM. רדיו קסם, 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. גם להזין לנו בשידור www אז למה אתם שלום לכם, כולכם, אתם בצחוק בשתיים, השעה היא שתיים, שמונה דקות, בחצי, לפי הדיגיטלי, לפי האנלוגי, אנחנו בכלל נמצאים שעה אחת קדימה, לא כיוונו. כן, אבל את קראתי בגלל שהשעון לא חורבן פה. כן, אנחנו בצחוק בשתיים, אני כאן. ואנחנו ברדיו היה בשש כן. איפים, מהמכון הטכנולוגי בחולון, חשוב yeah. מאוד להזכיר את אנחנו, זה. נכון, אנחנו נזכיר לכם את זה שוב ושוב, שוב ושוב. אהרון מורג כאן. גם אמירה פה. וגם, וגם דותן ביבי, הטכנאי שלנו פה. ומי עוד פה? לא, סדרסון, לא? באולפן, סון, אבל, אבל כאן איתנו, יחלו. ברוחו. כן. דני סנדלסון, מחר, מחר דני בן 70. מחר הילד בן 70, כן. הילד בן 70, כן. הג'ינג'י בן 70. כן. אז... כל התוכנית היום, דני סנדרסון. ובואו נציין שיהיו פה קטעים יותר נדירים, שפחות שומעים בתוכניות אחרות שמן הסתם הקדישו לו. נשתדל, נשתדל. אנחנו נשתדל להפתיע אתכם. זה התמנון הייתי, עכשיו במקור כוורת עשו את זה עם תזמורת בית השידור הישראלי בניצוח זוזו מוסה. חוץ כאן זה עם הפילהרמונית. גם טוב. מי שמנגן בקנון, שזה הכלי פריטה כן. האנכי הזה, זה אמיר עלייב ממשפחת עלייב. וככה אנחנו פותחים את התוכנית ונקווה שאתם תהנו כמו שאנחנו בטח נהנים. תהנו, תהנו. מגיע, מגיע, מגיע, מגיע. בצדק, מגיע בהחלט. אז פתחנו עם דני סנדרסון והפילהרמונית, הרכב עצום, חל התרבות, אבל יש קורונה. בזמנים הטובים, כשעוד היו מופעים, נכון. כן. עכשיו יש קורונה, אז אין מופעים, אז מה עושים? עושים את זה באמצעות... עושים זום. זום. כל אחד uh, מקליט uh, בבית שלו, ועושים את זה ביחד. וזה מה שדני סנדרסון והלהקה שלו עשו לפני כמה חודשים, עוד בסגר הראשון. Uh, וזה יצא יופי. למדינה קטנה, הנה אנחנו נשמע את זה. אוקיי, okay, חברים. One. עצמנו, רבנו חברנו, ולא אמרנו מיומיים. בדרום, בצפון, או במרכז, שכרנו קצת שמיים, מה מיומיים, פתחנו ארץ חדשה. וסוסים, שלושה עצים, נוסעים לתמיד את הרגב, שרים שירים מבין, נושמים שאלים ללא סיבה. מלחמות אסונות חולפים בסד, אנחנו בתוכן, בכל מחשך סבבה. סחלון עצר בריאות לכולנו. אמן. רק בריאות. רק בריאות. תגיד, החלנו לו... פתחת לי את המיקרופון? בוודאי. החלנו לו בכלל מזל טוב, לדני? אני חושב לא, אבל אם לא, אז אנחנו נאחל לו ש... אני לא זוכרת, שוב. אבל נאחל לו עוד פעם. אנחנו בוודאי נאחל, נאחל לדני סנדרסון בריאות ואושר, והמשך המשך uh, יצירה. המשך יצירה, המשך עשייה. ומי ייתן וכל הבלאגן הזה ייגמר מהר, ונחזור לשמוע דברים חדשים מדני סנדרסון. עד אז, אנחנו נשמע ולראות דברים... ולראות אותו על הבמה, ראינו כמובן. אותו, כמובן, ראינו מפם. אותו ונהננו. בהחלט. אבל עד אז אנחנו נשמע את הדברים שהוא עשה וכולנו אוהבים. ובהזדמנות זו אנחנו גם נשמח אה, לארח אותו באולפן. כן, בוודאי. אה, טוב, אה, עכשיו... מה עכשיו? יש לנו עוד מעט חנוכה, אז חושב שאור זה אה, מתאים ל... אור זה לא של שושנה דמארי? לא, ימיה. <laughs> את יודעת כמה אור <laughs> יש? את מצמצמת את זה לאור אחד, אבל יש הרבה אור. זה אור של דני סנדרסון, כפי שהוא שר בפסטיבל הפסנתר. בואו נשמע. זה אור. בהחלט. עשה לנו אור בעיניים, אור באוזניים, עשה לנו כיף גדול. אה, אחרי שלושה שירים של דני סנדרסון אה, בפסטיבלים ואירועים, אז אנחנו אולי נשמע את דני סנדרסון עם גידי גוב. זה תמיד טוב. הם וצחרוגוס. היו... כן, כן, <laughs> כן. יוצא לפעמים, כן. טוב, אז הם היו בלהקת הנחל, ומלהקת הנחל הם הגיעו יחד. הם עשו את כוורת. ואחרי כוורת הייתה דודה, ואחרי דודה... גזול. גזוז. ובין לבין גם גידי ודני עשו דברים בנפרד, וגידי, הייתה לו תוכנית אירוח. זוכרת בתיראד. שהוא שר שם עם אמנים שונים. נכון, אז אם הוא שר עם אמנים שונים, הוא לא יזמין את דני ברור לתוכנית. ברור שכן. והם... שרו שיר אה, שבמקור הוא של קרידנס אה, קליר ובגרסה שלהם זה נקרא רולים. שמענו את זה כבר פעם. שמענו את זה פעם, זה מצחיק, תמיד טוב לשמוע את זה עוד פעם. עוד פעם. יש יפה. מדליק. יפה. בהחלט. Uh, עכשיו, האהבה של נני uh, סנדרסון לפופ ורוק אמריקאי ובריטי, זה מובן מאליו, כי הוא הרי uh, גדל uh, בניו יורק, הוא למד שם גם בבית ספר לאומנויות הבמה, סטייל פיימא כזה. Mm, יפה. אז אחרי uh, להקת uh, הנחל ולפני כוורת, השיר הראשון שהוא הקליט, לא יודע אם זה יצא בתקליטון, אבל הוא הקליט את זה, היה באנגלית, וזה נקרא I'd like to tag along, זאת אומרת, אני רוצה להצטרף. אחר כך הלחן הזה מצא את עצמו גם באיזשהו... אצל כוורת, אבל כאן זה המקור, באנגלית. The cheer rebuke got me under understand goodbye Ga my persistence She gave the resistance. אם אני לא טועה, זה החבר'ה של מה שיהיה כוורת, מנגנים oh. איתו פה, לארשיק פניקשטיין. כל כך יפה הוא עושה את זה, שעכשיו אנחנו נשמע עוד שיר שלו באנגלית, הפעם זה קאבר. מאותה תקופה? לא, זה כבר מהשנים האחרונות, הוא עשה את הקאבר הזה. השיר במקור הוא של להקה הבריטית שנקרא האני בס, מ-68', משהו כזה. ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש למאגי האחת והיחידה שלנו. שמתארחת מדי פעם במעדן ויניל. אספנית ובכלל בחורה מקסימה. והשיר הזה נקרא I can't let Maggie go. She flies like a bird in the sky. She flies like a bird, and I wish that she was mine. She flies like a bird. bird in the sky she flies like a bird and I wish that she was alive She flies like a bird גם את זה הוא עושה יפה מאוד. איזה יופי, גם השיר, גם הביצוע. עכשיו, כולנו יודעים שסנדרסון הוא נורא מצחיק. נכון. אז... אגב, אני ראיינתי אותו פעם לפני הרבה מאוד שנים לפנאי פלוס, וזה באמת אחד הראיונות היותר מצחיקים שיצא לי לעשות. באותו מעמד גם קראתי לו וודי אלן הישראלי. אז זה מאוד החמיא לו, היום אני לא בתוכה. נו, אם את כבר עושה רפרנס, תאזין למערכון הזה. מונולוג, מונולוג של דני סנדרסון, שהוא עשה את זה בתוכנית האירוח של גבי גזית. אז הנה הרפרנס. החייל העמית סנדרסון. זה מצחיק. זה מצחיק. כן, ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, מחיאות כפיים בקצב שמאל-ימין. לחייל האמיץ, דני סנדרסון. בבקשה. (מחיאות כפיים) אתם רואים? אתם רואים אותי? רבותיי, את התרגיל המבריק הזה למדתי באישור עזבה בצה"ל. כמו שאתם רואים אותי, היית הכי מוצלח במחלקה. זה רק כלב שלא ניגש אליי. סיפור שלי בצה"ל מתחיל בטעות מחשב איומה. שלחו אותי לעשות טירונות מה אומר. לא עכשיו, לאלה שלא יודעים מה זה, זהו מחזור מאי שבו מתגייסים החבר'ה הקשוחים והמסוכנים ביותר בצבא. רק שתבינו כמה שהם היו מסוכנים במטווח. הם לא יכלו לראות לי לצעוק קודם זהו שוד. הם לא קיבלו נשק, הם הביאו מהבית. אני כמובן הסתדרתי איתם יפה מאוד, לא היו לי שום בעיות עם אף אחד מהם, מיד קלטו במי מדובר. צחצחתי כולם את הנעליים והם עזבו אותי. (מחיאות כפיים) כידוע לכם, אני לא בדיוק שופע מטראז' ו... הגעתי לבסיס, קיבלתי מדים, הייתי החייל היחיד שהכניס לחולצה לתוך הנעליים. בגלל שהייתי קטן, היו משימות מיוחדות שרק אני יכולתי לבצע. למשל, במטבח גילו שאני יכול לנקות את הסירים מבפנים. אבל הבן אדם שהכי פחדתי ממנו היה לשר המחלקה. איזה מטורף, מטורף לסדר. אני זוכר שפעם אחת הוא סידר אותנו בשלשות, והיה חייל אחד מיותר, אז הוא ירה בו. אני כמובן השתדלתי להיות חייל כמה שיותר טוב פה, ושם קצת פישלתי, למשל בשיעור רימון, זרקתי את הנצרה. גם במסלול מכשולים לא הייתי בדיוק הברקה. אתם מכירים את המסלול הזה? עד היום אני לא יודע משהו מאחורי הקיר הזה. בסופו של דבר גמרנו את הטירונות, ועלינו למצדה לטקס ההשבעה. קיבלנו מחסנית, תנ״ך, רובה, ואני רוצה להגיד לכם אם זה היה נוגע ללב. לראות ילדים שעוד יודעים שום דבר לצבא. מנסים להכניס את התנ״ך לרובה. גמרתי מתירנות, ואמרתי לעצמי אני צריך משהו מרתק. אז התנדבתי לצוללות, אבל זרקו אותי. כשגידו שבלילה יש לי הרגל קטן, לישון עם חלנות פתוחים. ניסיתי להתנדב לקומנדו הימי, ולהסביר לי שזה שאני דומה לצפרדע זה לא מספיק שלי להתקבל. ניסיתי אפילו להתקבל לשקם, אבל נכשלתי במבחן של העודף. חזרתי את הסרום הנכון. בסופו של דבר, התכבדתי מלהקת הנחל, אני רוצה להגיד לכם, זה לא שיא הקרביות, מה אני אעשה? הייתה לנו פעם איזו הופעה בבלוזה, היה כזה דבר בסיני. חייל אחד ניגש אליי, אמר לי, בואנה ג'ינג'י, נגן משהו. אז אמרתי לו, בואנה חייל, תהרוג מישהו. אין מה לעשות, להקת, רגע. להקת הנחל זה לא חייל קרבי, לא עזור כלום, מה אני אעשה? אני אעמוד שם בשדה הקרב, יופיע אחד עם כפי, אני אגיד לו, תעצור! או שאני מנגן. Okay. כבר אמרנו שהוא מצחיק? אנחנו אמרנו... אמרנו שאנחנו... שהוא מוכשר בטירוף? ואנחנו חוזרים ואומרים את זה... אמרנו שהוא השפיע השפעה עמוקה על עולם אה, המוזיקה הישראלי? אה, אה, הנה, עכשיו אמרת את זה. יפה. יפה. אז אמרנו הכל. גם, אה... אמרנו שהוא נורא נחמד? אמרנו? אה, לא, עכשיו אמרנו. לא יודע, מה, מה, מה קורה פה כל היום? אמרנו, אמרנו, אמרנו. אז אנחנו, בוא נשמע uh, משהו. זה קצת קוטע את הרצף של, ה... של המוזיקה, לא? טוב, אז דני סנדרסון, מה אמרו? בכתבה שהייתה עליו, איתו... בערוץ, ב-12, בחדשות ה-12, נאמר שהוא כתב משהו כמו 300 שירים. משהו כזה, אנחנו כמובן לא נשמע את לכברת כולם. לכוורת ולעצמו, והוא כתב קצת גם לאחרים, למשל, למשל, לגשש החיוור. זה היה מזמן, לא? בתחילה דרכו, נדמה אז, אז תכף תשמעי. מה אומר אה, על זה אה, דני סנדרסון? כמה מזמן זה היה? דרך אגב, מי שמתארח פה זה גברי בנאי. הנה. וגברי בנאי עולה עכשיו מתוך הקהל ונצטרף. There is an Olimpí In San Yat-Leván Who lives in San Yat-Leván they are bai saido' come and shall acknowledge ‫זה מה שדן מדבר על הגיל שלו, ‫וגמה הוא הצטרף אליו. ‫אז קודם כול, אני בן שבעים. ‫ומורי ורבי צ'ממבוש אמר, ‫בהתחשב באלטרנטיבה, ‫בואו נשאר פה בנשים. ‫-כבוד, כבוד כבוד. ‫והנה, לכבוד יום הולדתו השבעים. של גילי, של, של, דני, <laughs> של, דני. דני <laughs> של דני סנדרסון. איזה יופי, איזה ביצוע יפה זה היה. Okay. אתה יודע, מי יהיה איכות של הגשש? Mm -hmm. אני מציעה לצרף את uh, דני סנדרסון בתורה שלישית. במקום פולי. במקום פולי. נראה okay. לי שזה יכול ללכת על הכיפק. עכשיו אני אתן לך לבחור. <laughs> כן. איך את רוצה לשמוע את מה הדאווינס שלך? את רוצה את זה בביצוע של דני, הביצוע המקורי, המוכר, או שאת רוצה לשמוע אותו עם מדג נחש. עם מדג נחש, כמובן. אז אנחנו נשמע מה הדאווין שלך. עם מדג נחש. I מה שלוי, אך באצבע לא עשוי, אני דני סנדרסון, <חש> הדג נחש, מה הדאווין שלך? והנה דני סנדרסון עם עוד אורח, אורחת, שפיטה. וזו הגרסה שלהם לתאוסס חרחורת. תרגש אותי. גם היא תרגש אותנו תכף. עוררת בבחילה. אני נמנעת מלאכול דברים שיש בהם מן הנזק, וזה כולל עוגות מרים, ביצים, זיתים ושסק. לא נוגעת בכוסות שלא רחצו אותן, וצלחות דביקות שלא נגעות. נדהרת And we have to do it for me Because in every place, without a chance There is a potential potential for me ואיך הוא ניבא את ה... בואו, זה הרבה הרבה הרבה לפני הקורונה נכתב השיר הזה. הרבה הרבה הרבה הרבה. כן. טוב. יש הרבה שיכולים להזדהות עם זה עכשיו. האיש נביא. עוד איזה שיר מונולוג מצחיק של... בטח, תמיד. בניסנרסון, אז הנה. על שירים מוזרים. יש מילים מאוד מוזרות בשירים, תודו. למשל, שבתם מים בששון. חשבתם על זה פעם ששבתם מים בששון, כולם שרים את זה במין... טוב, קודם כל רוקדים, זה מיקוד עם מטורף כזה, וכולם זורקים אחד את השני באוויר בא עם שמחה כזאת, לא תמיד, תופסים, יש כזה... אבל... <laughs> <laughs> יש, פה, יש פה איזה בעיה בסאונד, בואו בוא ננסה אתה לשפר, אתה, אתה, לשפר אתה... את זה שנייה, די... ננסה לראות איך זה עובד אה, מכאן. יש מילים מאוד מוזרות בשירים, תודו, למשל, שבתם מים בששון, חשבתם על פעם ששבתם מים בששון, שרים את זה במין... טוב, קודם כל רוקדים, ריקוד. האיכות לא מיודע, אבל בואו נשמע בכל זאת. תשמעוויר מין שמחה כזאת. לא תמיד תופסים, יש כזה... אבל... והם, אתה רואה אותם, אלה שרוקדים ריקודי ים, אתה רואה שהם לא קוראים עיתונים. הם לא מחוברים למצב, אבל הנקודה היא שגם הטקסט, הטקסט הוא קצת בלי למה שבאמת קורה שם. כל השמחה הזאת, שחטתם מים בששון, ואני טוען שיש שירים שאנחנו לא שמים לב לטקסט שלהם, שנים כבר, מילים מוזרות, למשל כשהייתי ילד אז בלילה אמא שלי הייתה מספרת לי סיפור ארז ומירה אותי, אבל ובין היתר היא גם שרה לי שיר. לא מלא מידעתי, שזה שיר נורא מלחיץ, א', אני לא ילדה, יש את הקטע הזה, אבא הלך לעבודה בלילה, מעוקלפן, צרצור. ואם אבא הלך לעבודה, אז מי זה הגבר הזה בסדרות שנוחר עם העיתון על הפרצוף? לא לעניין, שירים מוזרים, סביב הקרומזיץ, מים שרים, אה, אוח נושבת עירה, נוסיף עוד קיסם למדורה, נוסיף עוד קיסם למדורה. זה מה שממש ייתן פוש למדורה, הקיסם הזה. אנשים טובים באמצע הדרך, שיר לא פתיחותי, זה נשמע כבודה בגלגלצ, אנשים טובים באמצע הדרך, סור בדרכים חלופיות. שירים מוזרים, <חלופיים> אה, מהקומזיץ, באוטובוס, מה <troisième> הם נשארים, אומרים? ענק שלנו חבר'ה מן, הוא ייקח אותנו לתימן, כולם רצים לרדת ברלוזוב. אבל אתם יודעים למה, טוב, אתם <אסיים> חובבי שירה וזה, מה אתם יודעים? בשביל החרוז, הרי הענק שלנו חבר'ה הוא ייקח אותנו לתימן, עשו זה. בשביל חרוס, אתה בארץ עוינת, אני לא מבין את זה. זה מטורף לגמרי, כל זה בגלל הנהג. לא אכפת לי להקריב את הנהג למען יעד יותר אטרקטיבי. הנהג שלנו הוא סטמבוק, הוא ייקח אותנו לבנגוק, יותר טוב. מה אכפת לנו מהנהג הזה? הוא ממשיך, אני יורד. צריך לחיות עם זה. שירים מוזרים. כולם שומעים את הנהג הזה, פעם. שיר יותר מוזר. השיר בעצם הכי דבילי שאי פעם נכתב. היום יום שישי, היום יום שישי עכשיו בא הקטע לא צפוי אחר שבת, מי היה מאמין? מאיפה הוא הביא את זה? אני כל הזמן חשבתי שזה שלישי, לא? היום, האיש הזה בהפתעה מביא לי את זה. איזה גאון, מי היה חושב שאפשר לכתוב טקסט כזה? אדם חשב על זה שנים. כן, כן, הקדיש זמן לזה. זה מה מישהו ישב והקדיש מחשבה, היום הם שישים אחר, שני לא. היום הם שישים אחר, לא, רגע, מה? איזה איש איזה מזל שהוא כתב עוד שיר. איזה מזל. טוב, אנחנו צחקנו פה. בהחלט, אתה יודע, אבל לדני סנדרסון אפשר היה להקדיש יום שידורים שלם ולא היינו מכסים את הכל. כן. טוב, עוד, תבחרי עוד פעם, בין לבין. בין לבין. דני סנדרסון בפסטיבל הפסנתר שר, היא התיישבה ליד פסנתר. רועי בר נתן, עם הפילהרמונית. אנחנו נולך על רועי בר נתן שעושה את זה אפילו יותר מהר מדני סנדרסון. אני לא יודעת איך הוא מצליח לנשום אבל זה ביצוע פשוט מדליק ומצחיק. זה קרה לי במסיבה, לפני חצי שנה, היא... היא התיישבה ליד פסנתר לתת חיים למסיבה התחילה לנגן ולא הייתה לזה קולה קסקה חשבה היא מנגנת אך בעצם מתקנת את הטעויות באמצע נגינה אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בטוח תתקן לי את הטעויות באמצע לגינה. אה, אמרתי לה זה לא בעיה, בסדר תרצי איזה מילדה, אולי נגן אני יכול ברמילה וסי במול, ולא יהיה שום צורך לתקן לכל האורך את הטעויות באמצע לגינה. אה, אז היא אמרה יפה מאוד, באמת חבר כל הכבוד, אך בוא נעזוב את הגיבורים, נשמע דוגמא פעט, לידים שאז אתה מנגן לי, הוא מתקן לי את הטעויות באמצע לגינה. אז היא מחייך בינינו, לא ידעתי איך אוכל לצאת העניין, שנים עלית בלום סמכת פתאום התחלתי נהנה, הגיעו את ההקשיות של בית הורים ומזרעים עד כמו כפיים ואפילו ארתור רובינשטיין, ולא רק שנגינתי, אבל לרגע לא תיקנתי את התאויות באמצע נגינה במקום ההוגלי לחשוב על הכבוד, פתאום הכניסה לי אגרון ואז אני הבנתי שטעיתי שתקראתי לה את הטעויות באמצע נגינה. איזה שיוק, איזה ביצוע מדהים. כן, אם חשבתי שסינדרסון עושה את זה הכי טוב... כן, אבל... כן, אבל רועי בר נתן לו לא נופל ממנו, בהחלט ביצוע משגע. ואי אפשר, באמת, אי אפשר לעשות תוכנית על סנדרסון בלי כוורת אחת. לפחות. והנה, הנציג הישראלי לאירוויזיון 1974, אירוויזיון שבו הופיע אבא וניצחה. אז זה היה סיכוי. לא היה להם סיכוי מול אבא. נתתי לחייל. <ש> <ש>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 זה שידור חי. טוב, זהו. אני לא מאמינה שככה עבור עלינו שעה. כשנהנים, שעה עוברת במהירות. אנחנו סיימנו כאן. תודה רבה. אמירה. תודה אהרון. תודה לדותן, במילי הטכנאי, ותודה לדני סנדרסון. האחד והיחיד. ואנחנו נשי... נסיים. כישרון אדיר. אם חושב עלייך, אנחנו חושבים עליך, דני סנדרסון, מזל טוב, בריאות. אושר. והמון המון יצירה מוזיקלית בשנים הבאות הקרובות. הבאות עליך לטובה. ותודה שהייתם איתנו, שבוע טוב. תחזרו, ביי. תחזרו, שבוע הבא. נהיה נחמד. Tishama Velocea Alima Tadai Pasimba